בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוהרנת, חלק ראשון, המשך. עוד כ"ז בערב פסח בשנת טקסך הנ"ל נולד בני יצחק יחיא, ונכנס לברית בשביעי של פסח. וחותני ז"ל כבר חלה חוליו אשר מת בה כנ"ל, ולא היה יכול לכנוס לבית הכנסת להיות סנדק. ואני התעכבתי במאלו, גם בחג השבועות ואחריו קצת. עד אשר זכיתי בפרשת בלק, שהגיעה לי ידיעה שרבנו ז"ל כבר בא לביתו לשלום. ותחי רוחי ממש. השתבח שמו יתברך לעד ולנצח על כל החסד הנפלא והנורא הזה שעשה עמנו ועם כל העולם. מה שזכינו שחזר רבנו ז"ל בחיים מלמברג שלא על פי דרך הטבע כלל. כאשר אמרו הרופאים שאי אפשר לו לחיות קיאים כמו חודש אחד, ואי אפשר לו לשא דרך כזה וכו'. וה' מדברך עשה ניסים עצומים ונפלאים, וחזר לביתו בשלום, וחי אחר כך בנס שתי שנים ויותר קצת. אשר באלו השתי שנים החיה אותנו מאוד מאוד, וגילה תורות ושיחות ומעשיות נפלאות ונוראות, אשר הן דוגמתם בעולם. ובגודל חלישותו בלי שיעור בכל אלו השנים, אשר כמעט שנגבה בכל יום ויום, אף על פי כן עסק עמנו ועם כל העולמות והנשמות וכו', בתיקונים נפלאים יותר מבתחילה. אשר לדעתי, כל ההשערה שנשאר ממנו איזו התגלות מהשגות דעתו הנוראה, הכל היה בכוח הפעולות של אותן השנים האחרונות, כפי שאני מבין מרחוק. התברך שמו לעד על כל הטובה הזאת. והמיסים ליבו על דבריו הקדושים, הנאמרים בספריו הקדושים, וייען בהם באמת, יבין מעט עוצם הטובה והחסד הזה, מה שזכינו לקבל מרבנו ז"ל, ואין להעריך כאן בזה. כ"ח והנה תכף כשזכיתי לשמוע בשורה טובה זאת, שבא רבנו ז"ל לביתו מלמברג, זרזתי עצמי ונסעתי מיד לפה בוסלב, ובאתי לכאן על שבת קודש. וזכיתי לקבל פניו הקדושים. והיה חלוש מאוד מאוד, אך אף על פי כן היה לנו לנחמה ולמשיבת נפש, משל כל פנים בה בחיים לכאן. וישבתי פה אצלו עד אחר שבת השני, ומכאן נסעתי לנמי רוב. והנה השם התברך מסבב סיבות ומכיל מצעדי גבר. ועתה הגיע העת בהחמיו הנפלאים להוציאני מהגלות, מקהילת קודש מלו. ולהחזירני לביתי לקהילת קודש נמירוב, להיות סמוך לרבנו ז"ל. ותכף הכנתי לי דירה בנמירוב, וחזרתי למעלוב, ועתה נתרצתה חמותי וזוגתי תחיה ברצון חזק לחזור לנמירוב מחמת כמה טעמים, מחמת שנפטר חותני ז"ל, וגם מחמת שהיא הייתה חולה כמה פעמים במעלוב. על כן נדרזה מאוד יותר ממני לחזור לנמירוב. ויצאתי ממעלה ובחרתי שעה באב, ובאתי לביתי לקהילת קודש נמירוב לשלום. ברוך השם ידבח אשר עזרני עד הנה לחזור למקומי בשלום, להיות סמוך לרבנו ז"ל. ועל ידי זה שמעתי הרבה תורות ושיחות ומעשיות בעצמי מפיו הקדוש, וכתבתי על הספר תהילה לקהל. כ"ט והנה עתה כשחזרתי לנמירוב זכיתי שהייתי כמה פעמים אצל רבנו ז"ל קודם ראש השנה. ובעצם חלישותו אף על פי כן גילה לפנינו תורות נפלאות המכאים נפשות רבה עד אין סוף ואין תכלית. סמוך לראש השנה נגמר באוסטריה הדפסת ספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן. והביא האיש הנ"ל כולם לפה ראו עינינו ושמחו לבבינו והאירו פני תבל ונתחלקו ביעקב בין אנשי שלומנו בכל העולם אחר שבא מלמברג נסע על פי רוב לטייל מחמת עוצם חלישותו ובנסיעות אלו לטיול שמענו כמה וכמה תורות נפלאות ונוראות ופעם אחת נסעתי עמו ודיבר עמי עם עניין הספר שלו שנדפס בסמוך ושיבח אותו מאוד ואמר מאחר שכבר נדפס צריכים ללמוד אותו מאוד עד שיהיה שגור בעל פה כמובן במקום אחר ואחר כך ענה ואמר צריכים לחבר עוד ספר אחד שינאה ויפה עוד יותר מהראשון. ואחר כך בהיותי עמו בשדה, הוא כבר ביקש לעלות על העגלה, לשב עליה, לחזור לביתו, נתגלגל מתוך שיחתו הקדושה שגילה לפני התורה הנוראה על פסוק ואי עשה לעולה. ויהי עמוקה מאוד מאוד ומחיי נפשות מעמקי שאול תחתיות מאוד מאוד לחיותם לחיי עולם וכו'. כמובן המעיין שם בספרו הקדוש ובדברנו. מה שזיכה אני השם יתברך לחדש ולבאר בדברי התורה הזאת עיין שם. ואחר כך כשחזרתי עמו לביתו, ענה ואמר לי, זה יהיה לך על הספר השני. היינו, מה שאמר תחילה שצריכים לראות לחבר עוד ספר שני וכו' לכנ"ל, אתה העיר אוזני שיש לי התחלה לזה הספר השני. ובזה חיזק אותי ביותר לעסוק בזריזות והתאמצות לכתוב כל חידושיו הקדושים. וכן היה עד שזכיתי לחבר מחידושיו ספר הקדוש תיקוטי מוהרנטיניאנה. כי מיום שבא מלמברג הוכרחתי להתייגע בכמה יגיעות לכתוב בעצמי כל חידושיו. כי מקודם שהיה בלמברג היו כמה חידושים שכתבם בעצמו. וגם כל התורות הארוכות כתבתים לפניו כנ"ל. אבל לאחר שבא מלמברג לא כתב בעצמו דבר, ולא כתבתי לפניו כלל. רק היה לי כמה הגיעות קודם שכתבתי תורותיו שלא בפניו ובפרט התורות הארוכות שאמר בזמנים הקבועים לקיבוץ כמו בראש השנה ושבת חנוכה ושבועות שנאמרו באריכות נפלאה בהמשך גדול מאוד והשם התבהח חזרני שאז תפני נגדו ואת רכתיו שיחזור עמי רוב המשך הדברים מהתורות אחר שאמרם ברבים ואחר כך כתבתים שלא בפניו ואחר כך הביאותים לפניו והרתים לו והותוו בעיניו בעזרת השם. וכל מה שעברו המיניות, קודם שכתבתי כל תורה ותורה, אי אפשר לספר. ברוך הנותן ליעף כוח וגומר, שעזרה לי בדרכיו הנפלאים לכתוב על הספר תורות כאלה. ברוך המקים מעפר דל לזכות לקבץ ולכתוב דברים נוראים כאלה, דברים שכיסה עתיק יומין. לזכות בהם את הרבים לדורי דורות. ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. ל. קודם ראש השנה נתן לאנשי שלומנו להעתיק כמה ניירות מכתיבת ידו הקדושה, שהיה כתוב בהם הדברים של האלף בית השני. ואצלו ז"ל לא היו הדברים כתובים בסדר האלף בית, רק כל דבר שהשיג במקום שהשיגו כתבו זה אצל זה. אך ציווה עלינו לסדרם על פי א' ב', ואלו הכתבים לא מסר בתחילה לידי כדרכו תמיד, כי לא הייתי באותו היום אצלו, ונתנם לאנשים אחרים מאנשי שלומנו, ואני קיבלתי מהם. ואחר איזה זמן הוסיף ונתן לי עוד כתבים מכתב ידו הקדושה, השייכים לא' ב' השני, ואת הכתים גם כן. וסדרתיים על סדר א' ב' וצרפתים יחד, ושיבח מאוד את דברי א' ב' השני, ואמר שכל דבר ודבר מהם הם משגות גבוהות מאוד מאוד, ומעט מבואר מזה במקום אחר. ל"א בשנת תקסך הנ"ל בסופו, אחר שבא מלמברג לפה, הביא לו איש אחד כיסא נפלאה שעשה בעצמו ביופי ואומנות גדול. ואז בסמוך אחר כך סיפר המראה הנוראה שראה במקום שרה שהביאו לו כיסא והיה אש סביבה וכולי ונכתבה במקום אחר. ואני לא זכיתי להיות אצלו בשעה שסיפר זאת המעשה ולא שמעתיה מפיו הקדוש רק מפי חברי. אחר כך בראש השנה שנת תקסת אמר התורה תקעו הראשונה הנדפסת בתחילת הספר ליקוט את עניינה וזאת התורה היא כמו פירוש על המעשה הנורא של הכיסא הנ"ל. והדברים עתיקים, נפלאים ונוראים מאוד, איך שמתקבצים ומתחברים ענייני המעשה הנ"ל עם התורה הנ"ל, ואין להעריך בזה כאן. ל"ב והנה בראש השנה זה לא היה שום דרך הטבע שיוכל לומר תורה ברבים, בפרט בפר... בפני אנשים הרבה כאלה, שהיה כמה מאות טורחים חוץ בני העיר. והוא היה חלש מאוד מאוד. ואף על פי כן היה השם ידבח בעזרנו, וגמר כל התורה ברבים באריכות נפלאה כדרכו הנורא. אשרי אוזן השומע, ואחר כך לא היה באפשרי להטריחו שיכתבנה בפניו, כי היה עליו לטרוח גדול. והוא היה חלש מאוד. והשם ידבח עזרני בדרכיו הנפלאים, שיגעתי בכמה יגיעות עד שכתבתי אותה, והראתייה לפניו, והוטווה בעיניו בעזרת השם ידבח. למד ג. אחר ראש השנה הנ"ל שלח את אחיו הרב רבי חיל ז"ל לקהילת מז'יבוש, שייאח לציון קברו הקדוש של הבעל שם טוב זכר צדיק לברכה, ויבקש עליו רחמים, שייתן לו השם את רפואה למחלתו הכבדה אחמנה לצלן. והפציר חברי רבי נפתלי רבי חיל הנ"ל, שיקבר אותו גם כן לקהילת קודש מז'יבוש, כי היה חפץ גם כן להיות על קבר הבעל שם טוב ז"ל. ומילא רצונו והבטיחו לקבל עמו. ואחר כך נודע לי הדבר, והפצרתי גם כן הרבה את רבי יחיאל עד שנתרצה עמי גם כן לקבל אותי לשם. ונסענו שנינו עם רבי יחיאל הנ"ל לקהילת קודש מז'יבוש בין כסל לעשור. והיינו שם ביום הכיפורים. וקודם יום הכיפורים היינו על קבר הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה. ואז הראינו שם את ספרו ליקוטי מוהר"ן, שנדפס מחדש לפני איזה אנשים מופלגים, והוטב בעיניהם מאוד מאוד בלי שיעור. ואחר יום הכיפורים חזרנו משם, ומדי עוברנו בקהילת קודש נמרוב, נתעכבתי בנמרוב בביתי על חג סוכות, והם נסעו לכאן, לקהילת קודש ברסלב. ואחר ימים הראשונים במוצאי שבת, מיד נסעתי לברסלב, והייתי בכאן עד אחר שמחת תורה. ל"ד. בשנת טקסת הנ"ל, בן פסח לעצרת, הכין את עצמו רבנו ז"ל לנסוע עוד הפעם לקהילת קודש למברג. וכבר הכינו הכל לצורך הנסיעה, והניחו החפצים הצריכים לדרך לתוך השקים כדרך הנוסעים. והיה מוכן לנסוע מיד. ונודע הדבר לנו בקהילת קודש נמירוב, שרבנו ז"ל ניסע מיד אל למברג. ותכף סירזנו עצמנו ורצנו לכאן בחיפזון גדול. אך בבואנו לכאן כבר נמלך רבנו זל מנסיעתו ולא רצה לנסוע עוד. ובבואנו לכאן מצאנו עדיין מונחים כל השקים עם החפצים בתוכן לנסוע מיד כנ"ל. אך טרם בואנו לכאן נמלך מנסיעתו כנ"ל. והבנו מדבריו הקדושים שהיה בזה עניין גדול וסודות נסתרים, מה שבתחילה חפץ לנסוע ואחר כך נמלך. ופעם אחת אמר שזה גם כן מצד גלגולי הנשמות. מה שאחד מכין או חפץ ומכין את עצמו לנסוע אחר כך נמלח כנדפס במקומו. למדי, אחר כך הגיע שבועות, ואז חזרו ונתגלגלו עליהם מחדש מניות עצומות מאוד מאוד מילאות על שבועות. וכל עיקר הבלבול דעת שלי היה שהסיתו אותי שאשאל את פי רבנו ז"ל בעצמו אם להיות אצלו על שבועות ולבלי להסתכל על המניות כאלה אם לאו ואם הייתי שואל אותו בוודאי לא היה מניח אותי להיות אצלו על שבועות בשום אופן כי היה דרקוזל שאף על פי שהיה חפץ שישבר האדם כל המניות שבעולם ולבוא אצלו אף על פי כן כששאלו אותו על דבר שהיו צריכים מסירת נפש לזה להיות אצלו ולשבר מניעות גדולות, היה מדחה את האדם ואומר לו שלא יהיה אצלו. והזהיר אותו שלא ימסור נפשו כל כך בשביל להיות אצלו. ואמר שיש לו כמה טעמים על זה. ומחמת זה נדחו כמה בני אדם מלהיות אצלו בראש השנה ובעיתים הקבועים. כי תכף כששאלו אותו, הזהירם שלא ימסרו נפשם להיות אצלו. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. ועוד היו לו טעמים הרבה על זה. ואני ידעתי כל זה מכבר. אך אז, קודם שבועות הנ"ל, התגברו כנגדי המיניות בהתגברות ובהתפשטות חזק כל כך, עד שעלה על דעתי לשאול אותו זל בעצמו מה לעשות. ואז היה הוא בעצמו בוודאי מונע אותי מאוד מלהיות אצלו כנ"ל. אבל השם יתברך חיזק לבבי, וגם חברי רבי נפתלי חיזק אותי הרבה, ונזהרתי מאוד מאוד מלדבר עם רבנו זל כלל מזה. והיה בדעתי לבלי לנסוע לכאן עד סמוך לשבועות מאות כי אולי יוודא לרבנו זלמימלא שלא על ידי ויכול להיות גם כן שיחזיר אותי לביתי כאשר הראה לי בשנה הראשונה שנתקרבתי אליו שמרוץ עם המניעות שהיו כנגדי החזיר אותי על שבועות לביתי ואמר לעניין זה מוטב שיתחלל שבת אחת וכו'. על כן היה בדעתי לבלי לבוא לפניו עד סמוך לשבועות מאות כדי שלא יהיה פנאי עוד להשיב אותי לביתי. אך גם בביתי לא יכולתי להיות מעוצם המניות שהיו לי אז. והיו לי איסורים רבים מכל בני ביתי ומכל בית אבי ומכל בני העיר. והוכרחתי לנסוע איזה ימים קודם שבועות לכאן לרבנו ז"ל. אך נזהרתי מאוד מאוד שלא התוודע הדבר לרבנו ז"ל. ואז חל שבועות ביום ראשון. ובערב שבת קודש שלפני שבועות סמוך לערב נודע הדבר אל רבנו ז"ל מפי אחרים, שיש לי עתה מניעות ואיסורים כאלה. וכשהגיע סמוך לפנות היום נכנסתי אליו ז"ל. כי ידעתי שעתה אי אפשר כשיחזיר אותי לביתי, כי כבר פנה היום. והתחיל הוא לדבר עמי בצחות לשונו הקדוש. ואמר לי לא ידעתי כלל שיש לך עתה מניעות כאלה. אילו הייתי יודע, בוודאי היית מוכרח לחזור לביתך. ולא היה מועיל שום דבר, רק היית מוכרח לשוב לביתך. אך אתה, שכבר אתה בכאן, סוף כל סוף כשנפטרים מכל מה שעובר על האדם, אזי בוודאי עניין זה טוב יותר מן הכל. וזכיתי להיות אצלו עוד שבועות, ושמעתי את התורה הנוראה ואת הערבים ציוויתי, וכתבתי אותה בעזרת השם מטבח. ובעניין זה יש הרבה לספר. איך היה מתנהג עם אנשיו בעניינים כאלה? כשהיו שואלים אותו על עסק זה הכנ"ל, שיש בו מסירת נפש, שהיה מונע את האדם, אף על פי שבאמת היה חפץ מאוד שייעץ לו. ואמר בפירוש, כששואל אותי, אני מוכרח להשיבו כך. ויש בעניין זה מעשיות נפלאים, מה שעברו על כמה מאנשי שלומנו בעניינים כאלה. המדבר. באותו הקיץ צנל נפטר אצלי בני מאיר ז"ל שנולד בחשוון טקסיו כנ"ל. המקום ינחמנו בתוך אבלי ציון ירושלים. בקיץ הנ"ל שלח אותי רבנו זה לברדיצ'וב לגבות לו חוב מגיסו. ונסעתי בקיץ הנ"ל ואחר כך בחורף שלאחריו עד חמישה פעמים עד שגביתי החוב ברוך השם. אבל עוד כמה דברים טובים נצמחו על ידי זה שהלכתי בשליחותו לברדיצ'וב וגם לעניין הדפסת ספרו ליקוטי מרנטיניאנה היה תואר גדול מה שהייתי בתחילה בברדיצ'וב וקצת מזה התבהר לקווני ירצה השם. בקיץ הנ"ל נסעה בתו מרים זכרונה לברכה לארץ ישראל כי הייתה כלתו של הגאון מוולצ'יק ובעלה מורנו הר פנחס ז"ל כבר נסע עם אביו הגאון הנ"ל לארץ ישראל בקיץ טקסה והיא נשארה כאן כי לא עבר רבנו זה לשולחה לארץ ישראל עם בעלה אז וגם עתה לא רצה רבנו זל לשלחה לשם, והיה קרוב שתקבל גט פיטורין בעלה אך אחר כך סיבב השם מטבח שהיא בעצמה נתרצתה לנסוע לארץ ישראל. ונסע בקיץ טקסת עם גיסא בני הרב ממלפסיק. רבנו זל ליווה אותה בעצמו עד רחוק מהעיר. והלך עד חוץ לעיר רגלי, ולא רצה לשב על העגלה. ואמר שלארץ ישראל צריכין ללכת רגלי וכל בני העיר הלכו עמו ללוותה בשמחה ומשתה ונשמעו אז מפיו הקדוש דברים נפלאים, אך אני לא זכיתי להיות בכל זה כי הייתי בשליחותו בברדיצ'וב כנ"ל. ל"ז בשנת תק"א אמר בראש השנה התורה תיקו אמונה והוא המשך גדול מאוד, אשר לא נמצא בספריו תורה ארוכה כזאת. ואז היו כמה מעשיות. בתחילה דיברו עמו מעניין המגיני ארץ, שהזכיר המתנגד שלו וכו'. וגם באותו הראש שנה, כשהלך לומר תשליך, נחלק ונפל עוזל, ונשאר יושב על הרפש ולכלך בגדו וידו. ותכף הביאו בגד אחר ומים, ויחליפו בגדו ויחצו ידו, ולא דיבר על זה מאומה. והלך ואמר תשליך סמוך לבית הכנסת, כי ראו הנהר משם, כי לא היה לו כוח ללך לנהר הגדול כדרכו תמיד. אחר כך אמר התורה תקרוע נל, ושם בסוף התורה הנל הזכיר על פסוק וחמלתי עליהן וכו', שאדם צריך להשליך עצמו לתוך רפש וטית בשביל לעשות רצון השם יתבח, ועל ידי זה זוכה להשיג בחינה הצדיק וטוב לו וכו'. הרי אין שם העניין הנפלא והנורא הזה היטב, ותבין נפלאות השם. איך בכל דבר שאירע אצלו היו בו פלאי פלאות. ל"ח והנה בשנה הזאת לא היו אתרוגים מצויים כלל. וכבר עבר ראש השנה ויום הכיפורים ושניים ושלושה ימים אחר כך, ועדיין לא הגיעו אתרוגים למדינתנו. ובליל מוצאי שבת שהוא יום אחד לפני סוכות, הגיעו אתרוגים לקהילת קודש נמרו. והיה שם רעש גדול ונורא מאוד, כי כמה אנשים המתינו ביניהם מרוב על אתרוגים. וה' מטבח סיבב ברחמיו ששלחו אתרוגים גם לפה בועזב. ורבי נפתלי נסע עם האיש שהוליכם לפה כדי שלא ייסע עם האתרוגים למקום אחר. ובאו לפה ביום ראשון איזה שעות קודם או היום, והקיצו את רבנו ז"ל. וקנה אתרוג נאה ונפלא, והיו שמחה וחדבה גדולה רבה ועצומה בלי שיעור. ואמר לרבי נפתלי, הלו כשנכנסת לעיר לפה, נתגלה אור גדול בכל העולמות. כי ידעתי שיהיו אתרוגים. כי הייתי בטוח על תפילתו של הצדיק, הרב הגאון מברדיץ' אבצל. כי הלו הוא הפאר הקהילה שלנו, היינו של כל המפורסמים. אך שיגיע גם לפה אתרוג, זהו דבר נפלא. וגודל השמחה שהיה לו מזה, וכל מה שדיבר בזה אי אפשר לבאר. ואמר ששלושה ימים לא הרגיש כלל החולת הכבד שלו מעוצם השמחה. ואמר שהיו צריכים לקרוא כלי זמר מגודל השמחה. וגם אחר סוכות, כשבאתי לפניו, דיבר גם כן הרבה מזה, מעניין האתרוג. והפליג מאוד מאוד בגודל מעלת מצוות האתרוג. הוא כבר נכתב מזה קצת ממקום אחר. כי באותו השנה לא ברחו כלל על האתרוג בכמה וכמה עיירות. ובכמה הערות נתנו הון רב בעד אתרוג, עד שישים ושבעים אדומים. והפליג רבנו זה על מאורד בחוכמת ישראל, שיודעים לכוון האמת, לפזר הון רב בשביל מצווה זאת די כי היא יקרה מאוד. ואמר שטוב שלא נתגלו טעמי המצוות זגולתן כמו שאמרו במדרש. כי אם היו יודעים מעלת האתרוג, מי יודע מה היו עושים בשביל אתרוג וכו'. למ"ט ותכף אחר סוכות נסתלק הרב הקדוש מורנו הרב לבי יצחק זכר צדיק לברכה אב בית דין דקהילת קודש ברדיצ'וב ומעשה שהיה כך היה בקיץ טקסת נשא הרב הצדיק הנ"ל מברדיצ'וב על המדינה והרחיק נדוד למדינת וליחי שקוראים מלדביה מה שלא היה דרכו כן לנסוע לשם וסיפרו זאת בקיץ הנה לפניה בנו ז"ל והיה קצת לפה לנסיעתו זאת. ביום שלאחריו שאל רבנו ז"ל על הבעל מגיע, רבי יעקב החנו, ואמר שרוצה לבדוק תפיליו, והבנו שיש לו כוונה בזה. ואחר כך בא רבי יעקב הבעל מגיע הנ"ל ובדק תפיליו, והיו כשרים ויפים מאוד מאוד, כי היו מכתיבת יד הסופר הצדיק המפורסם, מורנו רבי אפרים ז"ל, אשר כתב שלו מתקיים ביותר, ונראה כחדש ממש כמפורסם. אחר כך ענה ואמר רבנו ז"ל, זה העניין שסיפרו אתמול, שהרב מברדיצ'וב נסע למלדוויה? עבר עלי בדעתי בכל הלילה הזאת, ומחמת זה בדקתי את תפילין שלי. ואמר על זה עניין נפלא ונורא מאוד כדרכו. ומתוך כלל דבריו האלו נשמע שקורא להרב הנעל פאר ישראל. אחר כך כשלא היו אתרוגים מצויים, הוא כבר היה הרב הנעל בביתו. ואחר כך כשבאו האתרוגים אמר שהיה בטוח על הרב הנ"ל שהוא פרק קהילה שלנו וכו' כנ"ל. ובין יום הכיפורים לסוכות דיבר רבנו ז"ל הרבה מאתרוגים. והיה מצפה ומחכה מאוד לשם מטבח שיעשה ניסים שיבואו אתרוגים. ועשה בזה מה שעשה. ואמר אז התורה מעניין אתרוג שכפי הימים הנוראים שלנו ראוי שיהיה לנו אתרוג יפה. מעניין והנה נער בוכה ותחמול עליו וכו', כי אצל הסיפורים המעשיות האין שם. גם אמר אז בין יום הכיפורים לסוכות, התורה המתחלת, הצדיק מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל. כנדפס בליקוד את עניין הסימן ס"ו. ומבואר שם העניין, מה שקוראים מחרת יום הכיפורים, שם ה' עיין שם. ואני לא הייתי אז אצלו בין יום הכיפורים לסוכות, כשגילה עניינים אלו. ותכף אחר שמחת תורה שהיה ביום שלישי, באתי אליו באיסור חג. דהיינו ביום רביעי, פרשת בראשית. ותכף שמעתי מחברי עניינים הנ"ל וכתבתי מהלספר. ובלילה שלאחריו, דהיינו בלילה השייך ליום חמישי, הבאתי לפניו ז"ל כתיבת התורה הנ"ל כדרכי תמיד להראות לו כל מה שאני כותב מתורתו. ולקח הכתב ועיין בו וישב עליו והביט בו היטב, והכרתי בו איזה שינוי, כי ישב כמו טרוד בצער גדול, ועיניו היו מלאים דמעות קדושים. ולא גילה כלל דבר מצערו, גם לא דיבר עם מי רק ישב בשתיקה כנ"ל. אחר כך בליל שבת קודש ופרשת בראשית נכנס הרב דפו אצלו בשעת סעודה כדרכו תמיד. ענה ואמר לו רבנו זה על דברי צחות, כי אז ירדו גשמים, ובית הרב לא היה מקורא היטב, ומן הסתיים ירדו הגשנים לביתו כמו לתוך הסוכה. ואמר אז רבנו זה על אליו דברי צחות שביתו כמו סוכה וכו'. ואחר כך ענה ואמר, בשביל שאין בעל הבית, דהיינו שאין הרב משגיח היטב כמו בעל הבית וכולי. אחר כך דיבר עם העולם על השולחן שיחות אחרים. אחר כך ענה ואמר, אצלי אין לכם כלום, כי אצל צדיקים אחרים מרגישים עתה שהוא שבת בראשית, ואצלי אין רואים כלום. עניתי אני ואמרתי לפניו, עתה הוא דרך הצדיקים לומר תורה על חיבור התחלת התורה בסופה. דהיינו לחבר בראשית עם ענייני כל ישראל. ואמר בדרך צחוק קצת, גם אני אומר על זה. ותכף חזה לאחוריו ואמר, לא אוכל. וחזה ואמר, אף על פי כן אומר. וחזר שוב לאחוריו ואמר, אבל לא אוכל. וכן חזה כמה וכמה פעמים, שאמר, אף על פי כן אומר, ושוב חזה לאחוריו, אחר כך, ואמר, ויהי מה אני אומר. ותכף שאל, במה דיברנו עתה? עניתי אני ואמרתי לו איזה מהשיחות שסיפרנו עם רז. ענה ואמר לא לזה הדיבור כיוונתי. ואמר בעצמו הלא דיברנו מקודם עניין שאין נמצא בעל הבית וכולי כנ"ל. ותכף ישב בשתיקה ונתלהב מאוד. והתחיל להוציא מפיו גחלי אש כי כל דבריו היו כגחלי אש. וענה ואמר כל התורה אל בראשית לעיני כל ישראל הנתפסת בליקוט את עניין הבסימן ס"ז, האין שם. ושם דיבר מעניין העלמת הפאר, מה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר, והחן שהוא הבעל הבית של העולם וכולי. ואמר התורה ביראה גדולה כדרכו, ועיניו היו מלאים דמעות, ושום אדם לא ידע מה שמרומז בתורתו מעניין הסתלקות הצדיק הנ"ל. ביום ראשון אחר שבת שמענו השמועה שנסתלק הרב הצדיק עם ברדיצ'ו ולא רצינו להאמין. אחר כך בלילה השייך ליום שני, הבאתי לפניו זה על התורה בראשית הנ"ל, שכבר כתבתייה ביום ראשון. ועיין והביט בה היטב, וגם אז ישב משתומם בצערו והבנתי כי דבר הוא. ואחר כך ענה ואמר, התורה שלי גבוה מאוד, והיא רוח הקודש. ויכולין לידע ממנה עתידות, מכל שכן כשהדבר כבר נעשה. בוודאי יכולין למצוא הכל בתוך תורתי וכולי, כמובן השיחה הזאת במקום אחר. אחר כך ביום שני נשמע עוד הפעם שהצדיק הנ"ל מסתלק והתחלתי להיות נבוך בדעתי אולי הוא אמת והיה לי צער גדול כי ידעתי שרבנו ז"ל הצטער מאוד מאוד על זה בלי שיעור. בתוך כך הלכתי אנה ואנה ונזכרתי הלו הסתלקות הצדיק הנ"ל מרומדת בתורתו הקדושה שגילה בליל שבת קודש כי אזכיר שם עניין הסתלקות ועלמת הפאר וכבר ידענו שהצדיק הנ"ל נקרא אצלו פאר וגם די כא בלילה הזאת שמעתי מפיו הקדוש, שמהתורה שלו יכולים לידע עתידות, מכל שקן שיכולים למצוא בה מה שכבר נעשה בעולם כנ"ל. ותכף נתחזק בדעתי שהדבר אמת. והלכתי ודיברתי עם חברי רבי נפתלי, ותכף הקדים עצמו ואמר, בוודאי מבואר הסתלקותו בתורתו של רבנו זה בליל שבת זה. ואז ראינו נפלאות השם, איך תורתו הקדושה כלולה מכל מה שנעשה בעולם. וכן ראינו כמה פעמים. אבל אף על פי כן הזהרנו כולנו שלא לגלות לרבנו ז"ל בפה בפירוש. אף על פי שידענו שהוא יודע על פירוח קודשו, אף על פי כן הדיבור עושה רושם. אחר כך בליל שבת קודש פרשת נח ועדיין לא הודיעו לו הסתלקותו של הצדיק הנ"ל. ואז בליל שבת קודש שני הנ"ל ואמר איזה סדרה קוראים בשבת זה, והשבנו פרשת נח. ענה ואמר, התחיל לומר תורה כל שבת. והתחיל ואמר בראשית, הוא הספד על נוח שהוא הצדיק, כמו שנתפס בסימן הנ"ל. ואז זלגו עיניו דמעות, וכל העומדים עליו הורידו דמעות, מחמת שידעו שכבר ידעו כולם, הסתלקו את הצדיק הנ"ל. ואחר כך נמשך עוד איזה זמן ולא הודיעו לו בפירוש, עד שקרא לאיש אחד שבא מברדיצ'וב וציווה עליו שיספר לו מהסתלקות הצדיק הנ"ל. והשיב לו, הלא אמרו שעדיין אינכם יודעים מזה, וכל בני הבית הזהירו אותי הרבה שלא לגלות לכם. ענה ואמר, וכי לא ידע, הלא כבר יודעים מזה בארץ ישראל. ויריך אז בשיחה מגודל השבר המר של העולם שנסתלק מהם פאר הדור. צדיק גדול וקדוש ונורא כזה, זכותו יגן עלינו. אחר כך נודע לי שבאותו הלילה שהבאתי לפניו התורה, מעניין מחרת יום הכיפורים שנקרא השם השם, אז נסתלק הצדיק הנ"ל, כי התורה היא מקושרת ומחוברת עם התורה בראשית הסמוכה אחריה, כמבואה למעיין שם. ואז ראיתי והבנתי נפלאות השם, איך הכל גלוי לפניו והכל מבואר בתורתו, ואי אפשר לבלג בכתב כל מה שעבר בזה, ויש בזה דברים בגו. כי באמת עיקר ההספד הנ"ל הנאמר בתורה בראשית הנ"ל נאמר על עצמו וכו'. אך נשמח להסתלקות הצדיק הנ"ל כדרכו הנפלא בכל התורות שכולל דברים הרבה בלי שיעור בתורה אחת. אך כל זה אי אפשר לבאר בכתב. במוצאי אותו שבת פרשת נוח הנ"ל סיפר לפנינו המעשה של השני בנים שנחלפו ובתחילה דיבר מב"פ, הכוונה לנפוליאון בונפרטה. ואמר לעניין זה שיש היכלי התמורות ששם נחלפים לפעמים מנשמות. ואמר שכבר אירע מעשה כזה, שהיה מלך, שהייתה בביתו שפחה וכו', וסיפר כל המעשה הנע של השני בנים שנחלפו. כי כך היה אצל כל מעשה, שהתחלת סיפור כל מעשה, היה על ידי שדיברו לפניו מאיזה עניין. שהעדי זה היה לו היטאותא דלתתא לספר אותה המעשה, מחמת שהיה אצלו איזו שייכות וקשר לעניין שסיפרו לפניו עם המעשה הקדושה, שהיה צריך לגלות כפי השגתו הנוראה. וכן ברוב התורות היה מעין זה, שעל פי רוב גילה התורה מעין אותה השיחה שסיפרו עם העולם. וכל זה אי אפשר לבאר ולצייר, כי אם מי שהיה עומד אצלו אז, והיה לו מוח בקודקודו להסתכל על זה, היה רואה נפלאות השם ונוראותיו אצל כל תורה ושיחה שגילה, בפרט אצל המעשיות שגילה, ובפרט אצל המעשה הנוראה הגדולה מכולם, שהיא המעשה האחרונה של השבעה בטלרס, ומעט יבואר עוד לכמן במקומו.